Romppasen huolestuneisuus Linnunradan kohtalosta siis huvitti yleisöä, mutta seuraavaksi tapahtui jotain, joka oli useimpien paikalla olleiden mielestä pikemminkin huolestuttavaa kuin huvittavaa. Väkijoukon yläpuolelta kuului nimittäin seuraavanlainen ääni. Se johtui siitä, että kentän ylle ilmestyi valtaisa avaruusalus, jonka alapinnassa olevat luukut alkoivat avautua. Niistä puolestaan syöksähti esiin tusinoittain suihkumoottoreilla varustettuja olioita, joista näki oitis mitä ne olivat. Ne olivat robotteja, tusinoittain valkoisia robotteja, joilla oli käsissään krikettimailat ja pallot. Mutta asustaan ja varusteistaan huolimatta ne eivät ole suinkaan tulleet pelaamaan ystävyysottelua tai haastamaan edellisen ottelun voittajaa, ei. Sen sijaan ne aloittivat viipymättä silmittömän ja verisen teurastuksen. Ropppanen oli oikeassa. Täällä todella näyttää olevan tekeillä jotain suurta. Akkia alukseen. Minä en halua osallistua tähän matsiin. Tämä ei kuulu minulle. Tämä ei ole minun planeettani. Minä haluan päästä sellaiseen seuraan, johon minä osaan sopeutua. Minä tarvitsee nyt tukevan ja ison porukan omia aikalaisia. Nyt me laulat krikettiä. Poismuolta vanhoilta, että me krikettiä. kaikki pallot ovat ommelit. Katso, ah, Ne aikovat häipyä! Mitä hän En tiedä, mutta se kuulosti tärkeältä. Ne meivät tuhkat! Mitä? Jotain sellaista, että meni tuhkatkin pesästä. Oletko sinä seonnut? Ei kun hei. Hän tarkoittaa tuhkia. Se on kiertopalkinto. Ilmeisesti ne ovat varastaneet sen. Varsin omituinen lausunto. Ja omituinen saalis. Puhumattakaan tuosta omituisesta aluksesta. Toinen silmiin pistävä ja hämmästystä herättävä seikka, jonka katsoja huomasi tätä alusta tarkastellessaan, oli nähdä, kuinka jonkun toisen ongelma kenttä toimi käytännössä. Ford ja Arthur pystyivät nyt näkemään aluksen selvästi pelkästään siitä syystä, että he tiesivät sen olevan siinä. Mutta aivan yhtä selvästi kukaan muu paikalla oli, joista ei pystynyt näkemään sitä. Se ei suinkaan johtunut siitä, että se olisi ollut näkymätön tai hypermahdoton tai mitään sellaista. Näkymättömäksi tekemisen teknologia on niin äärettömän monimutkaista, että 999 tuhannessa miljoonassa, 999 miljoonassa, 999 tuhannessa, 999, 999, 999, 999 tapauksessa miljardista on huomattavasti yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa raahata kyseinen esine jonnekin muualle. Äärettömän kuuluisa vugilainen tieteistaikuri Efrafax löi kerran henkensä vetoa siitä, että hän pystyisi muuttamaan Magramal-nimisen megavuoren täysin näkymättömäksi yhdessä vuodessa. Näpelöityään suurimman osan vuotta sellaisten vempeleiden kimpussa, kuten supervalon suodin heijastuman tainnuttaja ja spektrin ohittaja... Hän tajusi äkkiä, että hänellä oli enää yhdeksän tuntia aikaa ja koko homma oli menossa harakoille. Niinpä hän ja hänen ystävänsä ja hänen ystävän ystävänsä ja ystävän ystävänsä ja joku hyvän päivän tuttu, joka sattui omistamaan tähtien välisen kuljetusyhtiön, suorittivat tehtävän, jota pidetään edelleen historian rankimpana kuutamourakkana. Ja kuinka ollakkaan, seuraavana päivänä Magramal oli kadonnut kuin tuhkatuuleen. Efrafax hävisi vetonsa ja menetti samalla henkensä. Ainoastaan siitä syystä, että joku typerä pikkutarkka vedonvalvoja huomasi, että A, kävellessään alueella, jolla Magramalin olisi pitänyt sijaita, hän ei kompastunut eikä telonut itseään tai muuta vastaavaa. Ja B, Bugin taivaalle oli ilmestynyt epäilyttävän näköinen ja varsin isokokoinen uusi kuu. Jonkun toisen ongelma-kenttä on huomattavasti yksinkertaisempia ja tehokkaampia. Kaiken lisäksi se toimii tavallisella taskulampun patterilla yli vuoden. Se perustuu ihmisten luontaiseen taipumukseen olla näkemättä mitään, mitä he eivät halua nähdä tai eivät odota näkevänsä tai eivät pysty käsittämään. Juuri tätä periaatetta sovellettiin romppasen aluksessa ja siksi ihmiset eivät yksinkertaisesti piitanneet siitä. Mutta kaikkein omituisinta tässä nimenomaisessa aluksessa oli kuitenkin sen ulkonäkö. Tietyiltä osiltaan se muistutti avaruusalusta, sillä siinä oli ohjaussiivekkeet, rakettimoottorit, varauloskäytävät ja niin edelleen. Mutta pääasiassa se näytti ylösalaisin käännetyltä pieneltä italialaiselta ravintolalta. Ward ja Arthur tuijottivat sitä hämmästyksen ja erittäin syvän närkästyksen vallassa. Jääk. Tiedän, tiedän, mutta siihen on olemassa hyvä syy. Tulkaa, meidän on lähdettävä. Ikivanha painajainen on palannut ahdistamaan meitä. Tuho uhkaa linnunrataa. Meidän on lähdettävä heti. Sopisiko jokin aurinkoisempi paikka? Mutta heti Fordin ja Arturin astuttua romppasen alukseen... ...Lordsin krikettikentällä tapahtui vielä kerran jotain outoa, odottamatonta ja jännittävää... Kentän yläpuolelle ilmestyi nimittäin jälleen uusi avaruusalus, joka laskeutui, laski ramppinsa ja ulos marssi pitkä harmaan vihreä hahmo, joka kumartui vakavasti loukkaantuneen verta vuotavan kuolemaisillaan olevan ruohikolla makaavan katsojan puoleen. Arthur Philip Deodat, oletan minä olen. Arthur Philip Deodat, sinä olet täysin hyödytön, aivoton, nolla. Ajattelin vain ilmoittaa sen sinulle ennen kuin potkaiset tyhjää. Sillä välin, kun romppasen suurimilta osiltaan ylösalaisin käännettyä italialaista ravintolaa muistuttava jonkun toisen ongelmakentän avulla naamioitu alus valmistautuu lähtöön, meillä on juuri sopivasti aikaa kertoa teille eräs maailmankaikkeutta koskeva, mielenkiintoinen, mutta sinällään merkityksetön seikka. Nimittäin... Linnunradan syntymästä lähtien niin monta valtavaa, pitkälle kehittynyttä sivilisaatiota on ehtinyt nousta ja luhistua, ja tuntuu houkuttelevalta olettaa, että linnunradan täytyy olla a. jotenkin merisairas, avaruussairas, historialtaan sairas tai jotain vastaavaa, tai sitten b. äärettömän typerä. Ja tuo. Me vain lähdimme matkaan. 72,4 on 2 x 76 2. 76,2. Melkoisen 74, menevällä lulla sääli vain tätä sisustusta. 27. Ihmisen ei koskaan pitäisi yrittää ymmärtää koneita. Anteeksi, mitä sinä sanoit? Sanoin vain, että sääli tätä sisustusta. Syvältä jostain maailman kaikkeuden ja mielenperimäisestä sopukasta sillekin löytyy hyvä syy. Ford, tämä näyttää sisältä aivan samanlaiselta kuin ulkoakin. Nimittäin italialaiselta ravintolalta. Jep. Lasitettuja tiiliä, kuparipannoja, messinkirommua, muoviräpliikia ja kierreportaat keskellä sää. Mutta toisaalta täytyy myöntää, että tämä saa kultasydämen ohjaamon näyttämään lähinnä sähköistetyltä promulta. multa miksi rompanen hipelöi noita seinään muurat? Ja pohja. Ilmeisesti ohjauslaitteet ja mittarit on upotettu niihin. Romppane, niin? kuinka pitkän mä... Tuota, ...suunnilleen osa linnuradan halkaisijasta. Aivan, sanoisin, noin kaksi kolmasosaa. Siis suunnilleen, luulisin. Kummallista. Mitä enemmän sitä matkustaa maailmankaikkeudessa, sitä enemmän tuntuu siltä, että sen hetkinen olinpaikka on vähemmän merkityksellinen. Ja ihmisen täyttää... Tai pikemminkin tyhjentää, periaatteellinen. Niin, niin, onhan se outoa. Rampane. Minne me olemme matkalla? Me aiomme käydä maailmankaikkeuden ikivanhaa painajasta vastaan. Ja missä sinä olet aikonut jättää meidät pois kyydistä? Minä tarvitsen teidän apuanne. Ikävä juttu. Kuule, minä tiedän yhden hyvän paikan, missä me voimme pitää hauskaa riipätä itsemme ja kuunnella jotain tosi ilkeitä musaa. Minä etsin sen tästä käsikirjasta. Aikojen uspasta on kohonnut kirous. Niin, niinpä kai. Eksentrika Gallumbitsi. Hei, oletko sinä koskaan tavannut hänet? Erotikon kuuden kolmoisrintainen ilo tyttö. Olen kuullut väitettävän, että hänen erogeeniset alueensa ulottuvat kuuden kilometrin etäisyydelle hänen varsinaisesta ruumiistaan. Minä kyllä väittäisin, että se on pikemminkin kahdeksan kilometri. Kirous, joka syöksee linnunradan tuleen ja tuhoon ja mahdollisesti saattaa koko maailman kaikkeuden hautaan ennen aikojaan. Eikä tämä ole mitään tyhjäpäiväistä pelottelua. Kuulostaa todella pahalta, mutta toivottavasti minä ehdin vetää sellaisen kännin, ettei huomaa koko asiaa. Tässä olisi muuten tosi ilkeä paikka, ja minusta meidän olisi parasta nyt painua sinne. Mitäs mieltä sinä olet, Arthur? Lakkaa nyt mumisemasta niitä mantrojasi ja kuuntele, kun sinulle puhutaan. Muuten sinulta saattaa mennä jotain todella tärkeää. Oi korvi. Minne me olemme matkalla? Kohtaamaan iki vanhan painajan Lopeta jo, Romppanen. ja minä lähdemme linnunradalle radalle pitämään listiä. Mahtuuko se sinun kallosi? Miksi Romppanen on niin hermana? Tuho uhkaa meitä. Tulkaa. On monta asiaa, joita minun täytyy näyttää ja kertoa teille. Minun lääkäreeni on sanonut, että minulla on epämuodostunut vastuuntunto rauhanen ja paha kasvain moraalikudoksissa, joten minua ei voida velvoittaa pelastamaan maailman kaikkeuksia. Tämä on tietokeskus, jossa suoritetaan kaikki aluksen toimintaan koskevat laskelmat. Jääk. Aivan, aivan. Kyllä minä tiedän miltä se näyttää, mutta itse asiassa se on erittäin monimutkaisten matemaattisten yhtälöiden muodostama monimutkainen neliulotteinen topografinen kartta. Minusta se on lähinnä vitsi. Minä tiedän valan hyvin miltä se näyttää. Tuossa lasikaapissa on ravintolapöytä, jossa istuu yksi, kaksi, kahdeksan robottia. Launalla. Ja useimmilla näyttää olevan edessään kanaa. Ja kuten huomaatte, hovi mestari robotti kirjoittaa juuri laskua. Petkinen kytken kuutiomikrokodit päälle. Kuluspressus. 44. 42. 30. Lasaansi. 34. 70. 39. 5. 5. 43. 2. 5. 6. 5. 5. 5. 5. Bistromaattinen generaattori on ihastuttava uusi keksintö, jonka avulla on mahdollista ylittää tähtien väliset äärettömät etäisyydet ilman, että tarvitsee näprätä tuntikaupalla kaikenlaisten äärettömien epätodennäköisyystekijöiden kimpussa. Bistromatiikka itsessään on pelkkä uusi vallankumouksellinen tapa ymmärtää numeroiden käyttäytymistä. Samoin kuin Einstein aikoinaan havaitsi, että aika ei ole vakio, vaan riippuu havainnoitsijan liikkeestä avaruudessa, on nykyään havaittu, että luvut eivät ole vakioita, vaan niiden arvo riippuu havainnoitsijan liikkumisesta ravintoloissa. Ensimmäinen ei-vakio luku on niiden henkilöiden lukumäärä, jotka ovat varanneet pöydän. Tämä luku vaihtelee tietenkin kolmen ensimmäisen varaussoiton aikana, eikä ole mitenkään riippuvainen siitä, kuinka monta henkeä loppujen lopuksi ilmestyy paikalle. Eikä niiden henkilöiden lukumäärästä, jotka ilmestyvät paikalle myöhemmin, elokuvan, ottelun, bileiden tai keikan päätyttyä. Eikä niiden henkilöiden lukumäärästä, jotka poistuvat oitis nähtyään, keitä muita on tupannut seuraan. Toinen ei-vakioarvo on ilmoitettu saapumisaika, jonka nykyään tiedetään olevan matematiikan historian eriskummallisin käsite, eli luku, jonka arvo pystytään määrittelemään ainoastaan sen itsensä avulla. Toisin sanoen, ilmoitettu saapumisaika on hetki, jolloin on mahdotonta, että yksikään seurueen jäsenistä ilmestyisi paikalle. Nämä luvut näyttelevät nykyään elintärkeää osaa monilla matematiikan osa-alueilla mukaan lukien tilastotiede ja kirjanpito. Ja lisäksi ne muodostavat perustan, jolla voi hallita jonkun toisen ongelmakenttää. Kolmas ja kaikkein kummallisin ei-vakio on laskussa esiintyvien lukujen suhde kunkin annoksen hintaan pöydässä istuvien henkilöiden lukumäärään ja siihen, mitä he ovat valmiita maksamaan ateriastaan. Niiden henkilöiden lukumäärää, jotka ovat itse asiassa ottaneet mukaan rahaa, on pelkkä pieni osa-alue koko kentästä. Tähän tilanteeseen liittyvät käsittämättömät ristiriitaisuudet jäivät vaille sen ihmeempää huomiota monen vuosisadan ajan yksinkertaisesti siitä syystä, että kukaan ei suhtautunut niihin vakavasti. Siihen aikaan ne kuitattiin sellaisilla käsitteillä kuten kohteliaisuus, epäkohteliaisuus, saituus, rehvastelu, väsymys, tunteellisuus tai ajankohdan myöhäisyys ja unohdettiin tyystin seuraavana aamuna. Luonnollisestikaan niitä ei koskaan tutkittu laboratorioolosuhteissa, koska niitä ei koskaan tapahtunut laboratorioissa. Ei ainakaan hyvämaineisissa laboratorioissa. Ja niinpä tämä järisyttävä totuus valkeni tiedemiehille vasta taskukokoisten tietokoneiden kehittämisen myötä. Ja tämä totuus oli seuraavanlainen. Ravintolatiloissa laskuun kirjoitetut luvut eivät noudata samoja matematiikan lakeja kuin mille tahansa muulle paperinpalalle kirjoitetut luvut. Tämä yksinkertainen tosi seikka järisytti perinpohjin tieteellistä maailmaa ja aiheutti vallankumouksen. Niinpä suurin osa matemaatikkojen kongresseista siirrettiin pidettäväksi hyvissä ravintoloissa, ja merkittävä osa tuon sukupolven parhaista tiedemiehistä kuoli ennen aikojaan sydänkohtaukseen tai liikalihavuuteen, ja matematiikka tieteenä taantui kymmeniä vuosia. Vähitellen tämän ilmiön seurauksia alettiin kuitenkin ymmärtää. Aluksi se oli ollut liian tyrmistyttävä ja järjen vastainen ilmiö, eli jotain, josta kadumies olisi todennut, no johan minä sitä muijalle sanoin. Mutta sitten alettiin keksiä sellaisia termejä, kuten keskinäisvaikutteinen subjektiivinen toimintakehys. Ja kaikki saattoivat suhtautua koko asiaan huomattavasti rennommin ja rauhallisemmin. Pieni joukko munkkeja, jotka olivat ottaneet tavakseen roikkua suurten tutkimuslaitosten liepeillä, toistele jotain kummallisia litanioita siitä, että maailmankaikkeus oli itse asiassa oman mielikuvituksensa tuote, sai lopulta apurahan katuteatteriryhmän perustamista varten ja häipyi sen siljän tien. Katsokaa, avaruusmatkailussa. Niin. Niin mitä? Te sanoitte juuri, että... Avaruusmatkailussa numerot ovat pahin riesa. Anteeksi, kuinka? Avaruusmatkailussa kaikki numerot ovat pelkkä riesa. Sanon sen vain siksi, että sinun ei tarvitsisi vaivotua kysymään minulta, miksi kaikki aluksessa tarvittavat laskutoimitukset tehdään tarjoilijan laskulomakkeella. Tuota, miksi kaikki aluksessa tarvittavat laskutoimitukset tehdään tarjoilijan? Koska <höhö> avaruusmatkailussa numerot ovat pelkkä riesa? Kuulehan nyt. Tarjoilijan laskulomakkeella numerot alkavat tanssia. Sinun on täytynyt huomata se joskus. No, tuota... Tarjon- ja laskulomakkeilla todellisuus ja epätodellisuus törmäävät toisinsa sellaisella perustavaa laatua olevalla tasolla, että ne vaihtavat paikkaa. Ja tietyissä rajoissa kaikki on mahdollista. Missä rajoissa? Se on mahdotonta sanoa. Se on yksi niistä mahdollisuuksista. Omituista, mutta totta. Ainakin minusta se on omituista. Mutta olen varma siitä, että se on totta. No niin, katsotaanpa. Minä työnnän tämän levykkeen, tuohon seinässä olevaan koloon ja... Oho, älkää pelästykö. Ei ole mitään syytä huoleen. Romppasen varoitus oli toki paikallaan. Kuten kuulijamme ovat varmaan huomanneet, hän on tähän mennessä ollut lähes poikkeuksetta oikeassa. Luulisin. No, joka tapauksessa romppasen työnnettyä levykkeen informatiivisten illuusioiden huoneen seinässä olevaan aukkoon, Ystävystämme ympärillä oleva avaruusalus yksinkertaisesti lakkasi olemasta. He huomasivat leijuvansa avaruuden tyhjyydessä ja heitä kohti syöksyi kooltaan keskikokoista teollisuuskaupunkia vastaava avaruusristeilijä, joka oli avannut tulen kaikilla laserputkillaan. Mutta jälleen kerran, linnunradan tiukkojen stressiä ja jännitystä nostattavien säännösten mukaisesti meidän on kerrottava, että ystävyksemme selviävät tästä kaikesta vahingoittumattomina ja te voitte tavata heidät ensi viikolla seuraavassa jaksossa.